Молитва към Великото Съзнание О, безкрайно Велико Съзнание, моля те, позволи ми да се доближа до теб и да бъда тъй близо, безкрайно близко, за да се почувствам като един на час от битието и да се осъзнае като цяло, което е излязло от теб. Освободи ме от всяка неправа, мисъл, чувство, желание съмнение, критика и самоосъждане, и нека да бъда тъй смирен както ти си ме създал нека да те усещам тъй близо до себе си като най-близък приятел, с който да не се разделям никога да ми бъдеш светлина в ума и да те виждам в нея да ми бъде живот сърцето и да Те виждам, както виждам извън себе си, да познавам само Твоите вечни закони в природата и в цялата Вселена, Твоята непреривна любов да ме свържи с Теб за вечни времена. Амин.